Антонович знову замок. Моє запитання викликали в нього давно забуті спогади та думки. «А яка в нього рушниця була в гаркуші?» – спитав я. «Отого вже не знаю». «А що таке?» «Та здається мені, що Зімсон, який я купив минулого року, був його рушницею. Один капітан з міліції мені таке казав, додав я. Ну, може бути й таке, протяг старий. А якщо й так, то що з того? Добра рушниця? Слухайте, Антоновичу, а хто би міг мені докладніше про це все розповісти? Я з надією подивився на нього. Старий зняв шапку, пошкріб голову.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 Ну, власне, так воно й було, і раптом я його помітив. І знову похололо в животі. Коли пес? Ні, не пес, оскільки мряка не дозволяла розглядіти його, а тільки чорна пляма почала рухатися за мною, безшумно пливучи в тумані краєм дороги. І якщо я дивився вперед і ловив поглядом світло ліхтаря,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 о, скільки сил мені коштувало не піддатися йому. І щоразу я запитував себе, а що сталося б тоді? І не знаходив відповіді. Можливо, мій страх загнав би мене на смерть, як знесиленого коня, оскільки зупинитися я, напевно, вже б не зміг. Та я знав, відчував, що цього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 коли він торкнеться мене. І що тоді? Я просто зникну? Загину? З божеволію? А може, зроблюся таким, як Петро з села Агаляви? А що, як я вже з божеволію? Що, як насправді, нічого цього немає, ні пса, ні двоногої постаті, яку бачив я на краю лісу, може, і підминаючи під себе усі ці численні може, насувався сон. Точніше, забуття. Бо снів я не бачив. Хоч у вісні він поки що не переслідував мене. Щойно прокинувшись, я зібрався і попуткою поїхав у надлісне.